wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar islam ijumaa leo ni ijumaa ya kwanza katika mwezi wadhilqaadah mwezi wa 11 katika kalenda tukufu ya islam katika mwaka huu hijiria ndugu Islam, khutba yetu leo mazungumzo yake tutaozungumzia mwezi huu wa dhilqaada na fadhila zake mbalimbali zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu wa wasallam ndugu Islam, mwezi huu wa moja, katika kalenda yetu tukufu ya Kiislamu kwa nini umeitwa shahru dhulqaada wanasema wanachuoni sababu ya mwezi huu wa 11 kuitwa dhulqaada au dhulqa'dah dhulqa'dah wanasema lkanna al'arab kanat taq'ud fihi anil ghazwi wal gharati wal li annahu min ashhuri li annahu min ashuri al fihi lilhajji wanasema ni kwa warabu ndani ya mwezi huu wa moja ilikuwa ni mwezi ambao kwamba hakiketi ndani yake ina wakiketi kutukamana na vita wakiacha kupigana sababu mwezi huu ni katika miezi minne mitakatifu kwa hivyo ilikuwa ikifika mwezi huu wa 11 mwezi wa dhulqaada wa arabu ilikuwa wakiketi na wakiacha kupigana wakiacha kuvamiana kadhalika pia ndani ya mwezi huu ya yataahabuna fihi lilhajj walikuwa pia wakijiandaa kwa ajili ya haji kwa hivyo hii ndio sababu ya kuitwa Dhulqaada. Ilikuwa ni mwezi ambapo kwamba wanaketi ndani yake. Yaani wanaacha kupigana. Wanaacha kuvamiana. Na pia wakijiandaa kwa ajili ya haji. Kadhalika pia ndugu zangu waislamu katika majina ya mwezi huu. Ili majina ya kijahilia walikuwa wakiuita mwezi huu Ili ni jina miongoni mwa majina ya mwezi huu wa Dhulqaada. Kwa hivyo tumetaja sababu kadhalika pia na jina miongoni mwa majina yake. Duki zangu islam katika yale yenye kuelekeza na kuonesha utukufu wa mwezi huu mwezi wa moja katika kalenda ya Kiislamu. Shahru au Shahru Dhilqa'dah Kuwa mwezi huu ni katika yale miezi minne mitakatifu miezi ambayo kwamba Allah ameiteua na kuichagua na kuitukuza kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatashuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum Kuwa idadi ya miezi miezi ya mwaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 kumi miezi miwili hivi ndivyo walivokadiria na kuweka Allah subhanahu wa ta'ala tangu alipoumba mbingu na ardhi kadhalika Allah akasema minha arba'atun hurum katika miezi miwili hayo kuna miezi minne mitakatifu miezi minne hayo mitakatifu mtume sallallahu alayhi wasallam ami pambanua na kuielezea katika sunna zake katika hadithi ya ابي بكر بن ابن الحارث <متحدث> رضي الله عنه katika khutba yake ya hijjati alwadaa aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam inna zamana qad istadara kayatihi munthu khalaq Allahu as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shaharan minha arba'atun thalath mutawaliyat Kwa hivyo katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam asema sana tuithna ithna shaharan kuwa mwaka una miezi miwili minha arbaatun hurum katika miezi miwili hayo kuna minne mitakatifu mtume akasema thalath mutawaliyat katika miezi minne hayo mitakatifu kuna mitatu yafatana akayataja akasema dhulqaada na ndio mwezi ambao kwamba tupo ndani yake mwezi wa moja. kadhalika mwezi unaufatia wadhulhijja mwezi wa, hija, wa mbili mwezi wa mwisho katika mwaka kadhalika mtume akasema walmuharram haya ni miezi mitatu ambayo kwamba yafatanana katika miezi minne mitakatifu na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema warajab mudhar alladhi bina jumada wa shaaban. Na pia katika miezi minne mitakatifu kuna muezi mwezi wa Rajab. Mwezi ambokuamba upo katikati baina ya Jumada na Shaaban. Mwezi wa saba katika kalenda yetu tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo haya ni miezi minne mitakatifu ikiwemo mwezi huu wa Dhulqa'dah, mwezi wa 11 katika kalenda yetu, mwezi ambokuamba tupo ndani yake. Kwa hivyo hii inaonesha utukufu wa mwezi wa Dhulqa'dah kuwa ni mwezi katika miezi minne mitakatifu katika kalenda yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu zangu haya ndio miezi minne mitakatifu ikiwemo mwezi huu wa Dhulqa'dah na ni miezi ambayo kwamba Muislamu wafaa tambue na atambue utukufu wake kama alivyoelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na pia atambue yale ambayo kwamba yatakaniwa kufanywa ndani yake na yale ambayo kwamba hayatakaniwe kufanywa ndani yake kwa hivyo haya ndio miezi minne mitakatifu ikiwemo Dhulqa'dah mitatu yanafatana na mmoja upo kivakeni aliulizwa arabiyun mmoja katika mabidui watu wa kutoka mashambani sehemu ambazo kwamba elimu haijafika akaambiwa ataarifu alashhura alhurma Alhuruma wa yajua miezi minne mitakatifu akasema ndiyo na yajua thalathatun sardun wa wahidun fardun akasema anatambua miezi minne hayo mitakatifu mitatu yanafatana kama tulivyoelezea katika hadithi mwezi wa moja wa mbili na mwezi wa kwanza thalathun mutawaliat na pia akasema wa wahidun fardun na mmoja upo kivake kwamba ni rajab Bena jumada wa shaaban mwezi wakati kwa kati بين جمادى و شعبان وكو kati baina ya jumada na shaaban kama anavosema alqa'il thalathatun min ash-shuhuri sardu wa wahidun 'aqiba daka fardu dhulqa'dah wa hijjatil muharram wa rajab wa hiya shuhurul hurum kwa hivyo haya ndio miezi minne mitakatifu ikiwemo mwezi huu dhulqa'dah mwezi wa 11 katika kalenda yetu ya Kiislamu kwa hivyo ndugu islam katika yali yenye kuelekeza na kuonesha utukufu wa mwezi huu wa dhu Dhulqaada mwezi wa 11 kuwa ni miongoni mwa miezi minne mitakatifu miezi ambayo kwamba Allah ameitukuza na kuiteua aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim wa huwal barur karim alhamdulillahirabbil alamin as-salatu wassalamu ala rasulihil amin nabina muhammadiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'd ndugu Islam katika yale yenye kuelekeza na kuonesha utukufu na umuhimu wa mwezi huu wa dhulqaada mwezi wa 11 katika kalenda yetu tukufu ya Kiislamu ni kuwa mwezi huu ni katika ile miezi ya haji miezi ya ibada ya tukufu ya haji miezi ya kuhirimia na kuingia katika ibada ya haji Allah subhanahu wa ta'ala asema Alhajju hajj ashhurun kwa ibada ya haji ni ibada ambayo kwamba hutekelezwa na kuhirimiwa katika miezi ambayo kwamba ni maalumu mbele ya waarabu na mbele ya waislamu wanataja al katika salaf aswale wana tafsiri katika wale wembo waliotangulia kine ibn Abbas na wengineo katika mufassirun kuwa ashhur maalumat wanasema ni Shawwal mwezi wa kumi mwezi uliotangulia kadhalika wadhulqaada mwezi ambapo kwamba tuko ndani yake wadhulhijja na mwezi unaofuatia mwezi wa mbili katika kalenda yetu tukufu ya Kiislamu kwa hivyo ndugu zangu haya ndo miezi ya haji ikiwemo mwezi huu wa wadhulqaada kama alivyo sema allah alhajju ashhurum ma'lumat kwa hivyo haya ndio miezi ya haji mwezi wa kumi shawal na mwezi wa moja mwezi ambapo kwamba tuko ndani yake dhulqaada المؤنذي و12 ذو الحجه هيا اندio miezi ya haji kama lilivoelezea Allah subhanahu wa ta'ala asema al-hukami rahimahullah katika subul asawiya liman arada al-hajj aw an ya'tamir waqtan zamanin aw makanin mustamir fa ashhurul hajj atat bil hujjaj Asema fa ashhurul atat bil hujjah Shawwal Dzulqa'dah wa Ashr il kwa hivyo haya ndio miezi ya haji ikiwemo mwezi huu wa 11 katika kalenda yetu tukufu ya Islam kwa hivyo hii inaonesha umuhimu na utukufu wa mwezi huu wa Dzulqa'dah kuwa ni mwezi miongoni mwa miezi ya haji Alhajju hajj ashhurum ma'lumat kadhalika pia ndugu zangu wa Islam katika yeye yenye kuelekeza na kuonesha umuhimu na utukufu wa mwezi huu Kuwa mwezi huu wa Dhulqaada Ndiyo mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam umra zake zote alizifanya ndani yake umra za Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya hijra kutoka maka kuelekea Madina na kuishi Madina umra zake zote alizozifanya alizifanya ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada kwa hivyo wanachuoni wasema hii yaonesha umuhimu na utukufu wa mwezi huu maana ndio mwezi ambapo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchagulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndani yake kufanya umra zake umra ambazo kwamba alizifanya Bali pia baadhi ya wanachuoni wasema yakokotezwa na kupendekezwa Muislamu kutekeleza umra ndani ya mwezi huu na umra bora kwa Muislamu kuitekeleza ni ile umra ambayo kwamba imetekelezwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada yake ni ile umra ambayo kwamba imetekelezwa ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema umratun fi ramadhan ta'dilu hajatan au hajatan ma'i Kuwa muislamu kutekeleza umra ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani basi ulingana sawa na kuli kufanya hijja na mimi pamoja na mimi kwa hivyo akasema kuwa umra bora ni umra ambaye kwa kwamba itatekelezwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu inayofuatia katika ubora ni ile umra ambaye kwa kwamba itatekelezwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Dhulqa'dah kama alivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam al Alhakami kadhalika asema wa'tamara wa an-nabi fi Dhilqa'dah Kuwa Mtume sallallahu wa wasallam alifanya umra zake zote fi Dhilqa'dah arba'an alukhra karana bilhijjati kwa huwa mtume alitekeleza umra zake katika dhilqaada katika mwezi huu ndio maana wanachuoni wasema kuwa yapendekezwa kutekeleza umra ndani ya mwezi huu na hii yaonesha utukufu wa mwezi huu ndugu zangu islam tukimalizia khutba yetu allah subhanahu wa ta'ala alipoyataja miezi haya minne mitakatifu akasema fala tadlimu fihinna anfusakum kuwa ndani ya miezi minne haya mitakatifu ikiwemo mwezi huu wa dhulqaada na pia mwezi unaofuatia wa dhulhijja kadhalika mwezi unaokuja baada ya dhulhijja almuharram fala tadlimu anfusakum au fala tadlimu fihinna anfusakum msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi haya minne mitakatifu wanachuoni wasema kuwa dhulma ndani ya miezi minne mitakatifu dhambi yake ni kubwa na dhambi yake na kosa lake halilingani na kosa katika miezi mengine kama livyo sema al-Imam rahimahullah katika maneno yake asema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi haya minne mitakatifu fa inna dhulm fi al al hurmi azham min dhulmi fi ma siwaha kwa dhulma katika miezi haya minne mitakatifu dhambi yake ni kubwa hata kuliko dhulma ambayo kwamba itafanywa ndani ya miezi mingine kando na miezi minne haya mitakatifu kwa hivyo muislamu atadhari kuudhulumu nafsi yake na dhulma kubwa wanachooni wasema ni ashirk ni Muislamu kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuchukua kitu katika ibada akampelekea si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Muislamu achunge dhulma kama hii. Na pia Muislamu achunge kumdhulumu ndugu yake Muislamu ama kumdhulumu yeyote katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika pia vile vile Muislamu achunge kuidhulumu nafsi yake. Hizi zote ni sampuli za dhulma ambazo kwamba hazitakaniwi kufanywa. Ima ndani ya miezi haya minne mitakatifu ama kando na miezi minne mitakatifu fala tadhlimu fi anfusakum fala tadhalamu bi allahu yasi fala tadhalamu katika hadith al-Qudsi kuwa chungeni msizidhulumu nafsi zenu msifanyi dhulma kwa sampuli zake zote msifanye dhulma Duki zangu waislamu tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minal ladhina sami'una al-qawla fa ahsana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم